Аудіокниги українською від студії Калідор. Ну і що ж, друзі, продовжуємо мандрувати Чарівним світом Нарнії разом із нашими героями. Срібний трон, четверта книга Хронік Нарнії. Розділ 7. Таємничий пагор. Похмурий то видався день. Нічого й казати. У небі жодного просвідку, Над головою важкі хмари Готові вибухнути снігом. Під ногами мерзла земля, А над землею дме льодяний вітер Так, буці младен шкіру З живого зідрати. Доплентавшись до долини, Мандрівники побачили, Що стара дорога Тут іще більш зруйнована, Аніж у горах. Тепер, їм доводилося пробиратися по розбитих кам'яних плитах, протискуватися поміж здоровенних валунів, дертися вгору по дрібному щебеню. Вони вкрай вимучилися і зовсім позбивали ноги, але про відпочинок не могло бути й мови. Холод підганяв їх вперед. Близько десятої ранку з неба впали перші сніжинки. Вони лягали джил на рукав, і не танули. Хвилин за десять сипало вже рясно, за двадцять земля навкруги помітно побілішала, а за півгодини навколо мандрівців затанцювала віхола, яка, судячи з усього, могла тривати й увесь день. Сніг бив просто в обличчя, засліплюючи подорожніх. Аби зрозуміти, що трапилося далі, Треба не забувати, що вони майже не бачили, що коїться навкруги. Наблизившись до підніжжя невисокого пагорба, за яким вони вчора ввечері побачили освітлені вікна, ніхто вже не міг розгледіти, яким був весь пагорб. Крізь снігову завісу вони ледь бачили за кілька кроків від себе, та навіть для того доводилося видивляти всі очі. «Нічого й казати!» І шли вони всі мовчки. Біля підніжжя пагорба мандрівники помітили щось схоже, якщо придивитися пильніше, на здоровенні кам'яні куби. Але ніхто не придивлявся. Дорогу перегородив кам'яний карниз за в людський зріст. Довгоногий простоквак легко здерся на нього і допоміг залізти іншим. Карниз? Рівно встилав глибокий вогкий сніг, і, здираючись на гору, діти вивалялися в ньому і змокли до рубця. Чого не скажеш про простоквака? Потім вони ще довгенько чвалали вгору крутим кам'янистим пагорбом, коли дорогу їм перегородив другий карниз. Усього на шляху їх виявилося чотири. Всі на однаковій відстані один від одного. Видершись на останній, вони зрозуміли, що дісталися вершини пагорба. Якщо до цієї миті він хоч трохи захищав їх від вітру, то тепер стихія накинулася на них з усією люттю. Вершина пагорба була рівною, мов стіл, і вітер, не зустрічаючи ніяких перешкод, Дув із несамовитою силою. Багато де снігу не було зовсім, Вітер не давав йому впасти, Підхоплював і шматтями кидав мандрівникам в обличчя. Клуби снігу мчали по плато, Ніби воно було вкрите льодом, Бо земля тут насправді була Гладенькою і пласкою, немов крига на ріці. На додачу плато вздовж і в поперек Перерізували загадкові рівчаки та насипи, що ділили його на здоровенні прямокутники і квадрати, через які доводилося перелазити, що було ой як нелегко, бо деякі із них завширшки сягали кількох кроків, а заввишки – від двох ліктів аж до шести. З північного боку кожного такого насипу лежали глибокі снігові замети, Тож, перетнувши насип, мандрівникам доводилося плигати у ті замети і щораз вивалюватися в снігу і вимокати дедалі дужче. Насунувши на лоба каптур, заховавши занімілі руки під плащ і незенько зігнувшись, навколо себе джил краємока помічала інші обриси на цьому жахливому плато. Праворуч... Височило щось схоже на фабричні димарі. Ліворуч вона розгледіла незвичну прямовисну скелю дивовижно-симетричної форми. Але всі ті дива її аніскільки не зацікавили, тож вона забула про них, щойно відвела погляд у інший бік. Єдине, про що вона могла зараз думати, то про свої закоцюблі руки, а також підборіддя, вуха, ніс – і про гарячу ванну, і теплу постіль у палаці Харфанг. Раптом вона втратила рівновагу на льодяній гірці, подолала кроків із шість і з жахом зрозуміла, що зісковзує кудись вниз у вузьку темну розколену, що, як їй здалося, тільки не розверзлася у неї під ногами. Мить, і вона опинилася на дні. Але на дні чого? Вона не знала. Розколена ця була схожа на рів або траншею за кроків зотри. І хоч у перші хвилини дівчинка почувалася приголомшеною, щойно отямившись, вона у першу чергу відчула полегшення від того, що вітер не дме їй в обличчя, бо рів виявився доволі глибоким. Глянувши вгору, вона звичайно ж побачила стривожені обличчя Беклі та Трясогуза. "Ти там не забилася?" голосно гукнув Беклі. «Певен, що зламала собі обидві ноги?" одразу ж припустив Трясогуз. Джил звелася на ноги і відповіла їм, що вона ціла і неушкоджена, що руки ноги на місці, але вилізти із ями сама вона не може. "Що це за рівчак? запитав Бяклі. «Ще не знаю», – відповіла дівчинка. «Якась траншея, лаз або канава пряма, немов під лінійку зроблена». «Ти диви, і справді, і тягнеться точнісінько на північ», – зорієнтувався Бяклі. «Може, це якась дорога? Якщо так, то і ми б теж сховалися від цього несамовитого вітру. А снігу там багато?» «Майже немає! Я гадаю, вітер переносить його над рівчаком!» «А що там далі?» «Почекайте хвилинку, я піду подивлюся!» – відгукнулася Джилл і пішла вглиб. За декілька кроків вона побачила, що траншея круто повертає праворуч, про що вона і сповістила своїх друзів. «А що там за поворотом?» – не вгамовувався Бяклі. Тут, друзі, варто сказати, що так склалося, джил до вихилястих переходів, темних підпіль та підземель ставилася точнісінько так само, як беклі до скелястих круч. Вони їй геть не подобалися. Дівчинка не мала ані найменшого бажання завертати праворуч сама, особливо, чуючи, як трясогус розпинається позаду. «Обережно, Пол! Зазвичай такі лабіринти ведуть до драконових печер. До речі, туточки в Україні велетнів запросто можна зустріти велетенських жуків або гігантських черв'яків». «Мені здається, хід нікуди не веде», – обізвалася дівчинка, поспіхом повертаючись. «Зараз я спущуся подивитися, як це нікуди не веде. Що ти таке кажеш?» Не повірив їй бяклі. Він сівся на сніг на краю траншеї, до того часу всі уже змокли так, що можна було на те не зважати, звісив ноги і зісковзнув вниз. Хлопчик проліз повз джил, і, хоч вона не почула від нього ані слова, дівчинка здогадалася він вважає її боягузкою. Вона пішла слідом за ним крок у крок але обігнати його не намагалася. Однак на дітей чекало розчарування. Повернувши ліворуч, вони пройшли декілька кроків і побачили, що дорога ділиться на двоє. Головна траншея вела далі у тому ж напрямку, а від неї відходила інша, яка круто звертала праворуч. Подивившись туди, Бяклі мовив, «Туди йти марно!» «Вона приведе нас назад, на південь!» І тому покрокував вперед. Але за декілька кроків траншея знову повертала на південь, і дороги вперед не було. «Осе марно!» – пробурмотів підніс Бяклі. «Треба повертатися!» Джил, гаючи часу, повернулася і повела їх назад. Діти дісталися того місця, де на них чекав простоквак, і той легко витяг їх на поверхню. То було просто жахливо знову опинитися на льодяному вітрі. Внизу, у вузькому рівчаку, майже зігрілися їхні відмерзлі вуха. Там можна було без зусиль роздивлятися навкруги і легко дихалось. Можна було навіть розмовляти одне з одним, не підвищуючи голосу. А потім, коли вони вибралися на гору, Знову ці страждання. Стало навіть гірше, ніж раніше. І саме в цю мить Трясогуз запитав. «Джил, ти ще пам'ятаєш знаки? Що ми зараз повинні зустріти?» «Трясогузочко, хіба зараз час думати про ті знаки? Греці з ними, ходімо швидше вперед!» – розсердилася Джил. Здається, треба промовити ім'я Аслана, але я не збираюся нині читати їх на пам'ять. Як бачите, вона помилилася і переплутала послідовність знаків. А це трапилося тому, що вона давно-давно вже не повторювала їх перед сном. Вона, звісно, могла б їх пригадати, якби напружила пам'ять, але вже не могла переповісти їх гладенько-рівненько, так, як вміла раніше, та ще й у правильній послідовності. Запитання трясогуза розсердило її тому, що насправді вона була невдоволена сама собою за те, що не дуже добре пам'ятала, чого саме навчав її лев. Із прикрощів та ще від холоду і втоми вона сказала греть з ними, хоча насправді мала на увазі... Дещо зовсім інше. «Ти певна, що наступним іде оцей?» – не вгамовувався трясогус. «Щось я сумніваюся. У мене в голові все змішалося, що й не дивно. Послухай. Цей пагорб, це плато на вершині. Вони мені здаються вельми дивними. Гадаю, треба зупинитися і придивитися краще. А ти помітила...» «Скільки можна?» – скипів Бяклі. «Ти що, збираєшся насолоджуватися краєвидом? Ходімо, асланом тебе заклинаю!» «Дивіться, дивіться!» – зненацька закричала джил і тицнула кудись рукою. Трясогус із Бяклі перевели погляд і завмерли. Трішки далі, на північ, на багато вище пагорба, де вони стояли, Рядком світилися вогники. Цього разу, на відміну від останнього, їм вдалося розгледіти, що то горять світлом вікна. Деякі маленькі, нема затишних спальнях, а деякі великі, такі, що бувають у парадній залі, де гуде камін, а на стіл подають смачний гарячий суп та пахку печеню. Харпанг. вигукнув Бяклі. «Усе-то, звичайно, добре!» – знову почав Терясогус. «Але все ж таки я...» «Годі вже базікати!» – різко урвала його джил. «Пам'ятаєте, що казала пані? Вони до темна зачиняють грати. Ми обов'язково маємо встигнути. Якщо грати замкнуть і нам доведеться ночувати у таку негоду на дворі, ми замерзнемо і загинемо». До ночі ще далеко!» Спробував встромити, бодай слівце, просто квак, але його знову обірвали. «Ходімо скоріш!» – в один голос закричали діти, і щодуху побігли вперед Ковським плато. Трясогус поспішив за ними, усе ще намагаючись щось їм роз'яснити, але вітер знову стібав по обличчю, і як би вони не намагалися, все одно б його не почули. А вони й не намагалися, адже вони вже уявляли собі гарячу ванну, тепло постіль, щедру вечерю, тому думка про те, що вони не встигнуть до того, як грати замкнуть, була для них просто нестерпною. Але хоч як діти не поспішали, минуло чимало часу, доки вони перетнули плато і досягли протилежного схилу. Їм довелося спуститися кількома кам'яними карнизами, такими самими, якими вони підіймалися на південному схилі. Але ось, нарешті пагорб лишився позаду, і вони побачили перед собою стіни Харфана. Він стояв на високій горі, та попри численні башти та башточки був скоріш схожим на величезний дім, аніж на палац. Добрі велетні, вочевидь, не чекали на ворожі напади. На стінах діти примітили вікна, що були розташовані зовсім низько від землі, чого не могло бути у справжніх фортецях. Назовні виходили багато чудних маленьких дверцят, тож із палацу можна було вийти, оминаючи внутрішнє подвір'я. Діти відразу повеселішали. Палац? мав вигляд привітного і зовсім не страшного. Висока круча, на якій він стояв, спочатку здалася дітям нездоланною, та вони вчасно помітили гарне для сходження місце, і дорога вивела їх точнісінько до входу. За день вони так стомилися, що сходження видалося їм нестерпним. Джил зовсім відмовилася йти, і останню сотню кроків Юстасу та Трясогузові довелося мало не тягти її на собі. Та ось, зрештою, перед ними постала в'їзна брама. Опускні грати були підняті, ворота прочинені. Якими б змореними вони не були, але постукати у двері до валетнів їм було боязко. Як не дивно, але найхоробрішим, попри його слова, виявився Трясогуз. «Уперед, сміловіше!» – підбадюрював він дітей. «Як би вам не було боязко, не показуйте! Нашою найбільшою помилкою було вже те, що ми взагалі вирушили у цю подорож. Тож якщо ми вже прийшли сюди, вище носа!» І з цими словами він твердим кроком підійшов до брами, став під аркою, аби його було гучніше чути, і голосно закричав. Пого, вартові, відчиняйте. Мандрівники шукають притулку. Чекаючи на відповідь, він зняв свого гостроверхого капелюха і почистив його від снігу. Слухай но, Джил, зашепотів бяклі. Може, він і скиглій, але хлопець хоч куди, та й не боягуз. Саме цієї миті відчинилися двері і з'явився вартовий. Сніг заграв червоними відблисками полум'я, що палало у каміні. Джил прикусила губу, аби не зойкнути. На їхні крики вийшов невеликий велетень, і він був, мабуть, вищий за яблуню, але нижчий за телеграфний стовп. Він був рудий-рудісінький, у дубленій курточці, обвішаній металевими цяцьками. Це робило її чимось на кшталт кольчуги. Із коротеньких штанів стерчали в волохаті ноги взуті у щось схоже на сандалі. Він подивився зверху донизу і гортанно розреготався, роздивляючись трясогуза. ти ба І як же зветься ця диковинна тваринка?» Набравшись сміливості, Джилл звернулася до велетня. «Добрий день!» – з усієї сили прокричала вона – дивлячись знизу вгору. Пані в Зеленому надсилає повелителю добрих велетнів свої вітання і направляє двох дітей та простоквака на ім'я Трясогуз до свята осені, якщо це, звичайно, не спричинить вам клопоту, додала вона. А. -а, -а, -а гримнув вартівник. То це вже інша справа. Заходьте, прошу, зачекайте тут, доки я доповім про вас. Його величності. Він зацікавлено глянув на дітей. «Ха, обличчя сині», – задумливо промовив він. «Ніколи б не подумав, який дивний колір. Та байдуже, і такий згодиться. Одне одному ви, певно, здаєтеся красеннями. Хе -хе. Як воно говориться, жаба-жабі-люба». «Це ми від холоду посиніли» пояснила Джил. «Зазвичай ми іншого кольору». «Хе, ну, то заходьте і грійтеся. Проходьте, комашечки!» Ще раз запросив їх вартівник. Мандрівники попростували за ним у помешкання. Величезні двері зачинилися за їхніми спинами, але з таким зловісним гуркотом, що перелякали не на жарт. Але вони одразу ж про все те забули, щойно побачили те, про що мріяли вже кілька діб. Вогнище! Вогнище в каміні! І яке це було вогнище! Шість дерев із кроною та корінням разом палали у величезному каміні. Та палали так, що наші друзі ближче як на п'ять кроків і підійти не наважувалися – аби не ризикувати своїм дорогоцінним життям. Вони примостилися на гарячій кам'яній підлозі настільки близько, наскільки їм терпілося, і полегшено зітхнули. «Гей, хлопча!» – звернувся вартівник до іншого велетня, котрий, сидячи у закутку кімнати, так витріщився на мандрівників, що його очіці майже повилазили. «Хлопча!» Хутко йди до замку і скажи їх величності, що...» І він переказав усе, що розповіла йому Джил. Затим молодий велетень, іще раз подивившись на гостей, гучно розреготався і вийшов. «Аго, жабенятко!» – звернувся Вартовий до простоквака. «Ти чого, скіз? Ти маєш такий вираз, ніби проковтнув вонючика. Може, зігрімось. «Я маю на увазі...» І він витяг звідкись велику темну пляшку, майже таку, як і в втрясогуза, тільки разів у двадцять більшу. «Охо-хо!» – замислився велетень. «Келиха, я тобі не дам, він тебе завалить. <сум> О, ось ця сільничка, ти що потрібно, саме для тебе буде. Тільки у палаці про це, анічечирк». А королівське срібло, здається, не для вас. Та в тому не моя вина. Сільничка була не схожа на наші. Вона була вища, вища і з неї вийшов би гарний келих для простоквака. Велетень налив у нього чогось із пляшки і поставив на підлогу поряд із трясогузом. Діти очікували, що той відмовиться, і з його недовірою до велетів – хоч би якими вони не були добрими. Але Трісогус пробурмотів собі під носа. «Запізно вже думати про обережність, адже ми вже тут і двері за нами зачинені». Він жадібно нюхнув напій і з присвистом потягнувши носом. «Запах нічогенький!» – кивнув він. «Але це ні про що не свідчить. Треба скуштувати!» Він хильнув із сільнички. Гм. і на смак нічого, але з одного ковтка всяке може здатися. У всьому потрібна точність». Він зробив іще ковточок. «Хм, замислено промукав трясогуз. А чи воно все таке?» І знову хильнув із посудини. «Буцім-то так. Чи може на дні виявиться щось гидке?» І просто квак допив усе до дна. Потім... Облизуючи губи, він звернувся до дітей. Розумієте, ця дегустація – то таке собі випробування. Якщо мене скорчить, чи я лусну, або обернуся ящером, чи ще кимось, тоді їм довіряти не можна. вам те одразу стане зрозумілим. Але велетень, котрий, звичайно, нічого не почув зі свого зросту, громовито зареготав і промовив. Хо, хо хо Слухай Слухай, ножабеня! Я бачу, ти справжній чолов'яга! Ви бачили, як він припадав до склянки?» «Я не чолов'яга, не людина, просто квак!» – заперечив Трясогус чомусь не зовсім впевненим голосом. «Я не жабеня, я просто квак!» Тут? Двері відчинилися, і у приміщенні увійшов молодик, який повернувся з палацу. «Вони повинні негайно прибути до тронної зали». Діти підвелися, а Трясогус лишився сидіти біля вогнища, тихо промовляючи. «Просто квак! Просто квак! Вельми поважний просто квак! Просто квак!» «Вельми шановний!» «Проведеною, хлопче!» наказав вартівник молодому велетню. «А жабеня краще понеси на руках! Він хильнув трохи зайвого!» «Зі мною все гаразд!» Трясокус ледь вимовляв слова. «Я не жабсь, я просто квакний вельмишан!» Не Молодий велетень підхопив його з підлоги однією рукою, а другою махнув дітям, аби вони йшли за ним. Велетень вийшов із приміщення і попрямував через двір. Наші мандрівники щосили намагалися не відставати. Треба сказати, зовні вони мали досить жалюгідний вигляд, особливо трясогус. Стиснутий поміж долонями велетня, він розмахував руками та пручався – від чого і справді здавався схожим на жабу Та дітям було не до того Серця їхні закалатали швидше Бо невдовзі вони переступили поріг палацу Потім вони довго йшли якимись переходами Майже бігцем, аби встигнути велетнем. І ось нарешті, кліпаючи очима від яскравого світла Побачили, що потрапили вони у велику залу де у каміні гудів вогонь і сяяло безліч світильників, відблисками яких палахкотіла позолота на стінах і стелі. І праворуч, і ліворуч від них височили розкішно одягнені велетні. Було їх так багато, що й не перелічити. А навпроти, в іншому кінці зали стояли два трони. На яких розташовувалися дві гігантські фігури То й були, як здогадалися діти, король із королевою От і все, що їм вдалося розгледіти Кроків за п'ятнадцять від королівського трону Молодий велетень зупинився Джилл і Бяклі теж зупинилися І незграбно привіталися На жаль, у їх експериментальній школі робити реверанси дівчаток не вчили. Велетень тим часом опустив на землю трясогуза, але той одразу ж впав на підлогу і, напівсидячи із розкиданими на всі боки руками й ногами, був незвичайно схожим на величезного павука. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали черговий розділ цієї чудової книги. Підпишіться на канал, полобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах, адже української має бути більше. Ну а ми з вами почуємося знову в наступній частині. Не спиняти ж цю книгу нам на середині!